Du lytter til her podcast på Aarhus Nødende Radio. Mit navn er Nana Bill Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie dallov har Dejligt at se dig igen, min Ja, det er længe siden. Det er gået tre uger. Ja, det er helt vildt. Hvis man øh, følger os ind på Facebook, så ved man, at det har handlet om, at jeg har været rigtig syg. Mega syg, Ja, der har jeg ikke fejlet, <laughs> altså man kan også måske stadig høre, mens det med en lille smule hæs, men øh, nu er jeg ved at være klar igen. Ja. Men, øh, det har været en hård omgang. Jeg har haft en voldsom omgang. Øh, både influenza og infektioner og øjenbetændelse. Og mm. og... Pentilin og hele har og, jamen, jeg har og på, Jeg har et helt apotek derhjemme efterhånden. Drugs. Ja, alt muligt. <laughs> Ej, og du ved sådan, uden at gå mig detaljer, kastede rigtig meget op. Der var en dag, der tror jeg jeg var over 30 gange. Altså oh, jeg følte mig lidt som ligesom run med de der snegle. Jeg tænkte faktisk også på at lægge det der billede op ja. som gif, og så tænkte jeg, det er måske lige øh, komisk nok. Altså tænkte, ja. det er nok lidt synd, hvis ja. jeg lægger den der gif ved. Jamen så. det uh... Men jeg er tæt på. Ja. Jeg, jeg tænkte meget på ham, fordi, også fordi... Igen, uden at gå for meget detaljer, så var det meget slim, jeg kastede op. Du går ret meget så, detaljer, der det jeg Ja, sorry. Men øhm, anyway, det, jeg har haft det ret skidt. Du, du har haft det stramt, kan vi Det sige. kan vi godt sige. Og ja. det er enormt kedeligt. Jeg er ikke mm. vant til at ligge stille i så lang tid i gangen. Nej, det forstår jeg godt, det forstår godt. Mm. Der har... er jo alt muligt andet, man også kan passe, og jeg har ikke tid til at være syg. Men... Nej, jeg har også skrevet ja. sig sådan, ja. hvordan går det? Jeg ja. er frisk og... Nej. Så sådan, vi har virkelig begge to i glædet os til at komme tilbage til optaging, ja. fordi at Også fordi vi forberedte jo faktisk den her optagelse, inden jeg blev syg. Ja. Så nu har den bare ligget i tre uger med mm -hmm. noter og mm -hmm. postits og hvad der ellers er. Lige præcis, så vi har bare... Altså, vi er måske sådan ikke helt skarpe. <laughs> nu vil vi se. Det er i hvert fald længe, som vi har forberedt det. Det er det nemlig. <clears throat> Men det her det er kapitel 10, og det hedder Den Løbske Smasher. Ja. Fordi folk kan jo nok godt huske det her kapitel fra filmen, og nok også fra bøgerne. Og det handler ret meget om quidditch. Det kommer vi nok ikke til at snakke så meget om. Det er jo ikke sådan lige det, vi går mest op i. Nej, det kunne være sjovt på et tidspunkt at have sådan en episode, hvor alt fokus bare er på quidditch. Men jeg tror ikke, jeg vil have noget at sige. Altså, vi er bare ikke sportlige. Nej, det er vi ikke. Det er vi simpelthen ikke. Uanset om det er den magiske verden eller den virkelige verden. Ja. Jeg vil vide på, at man kunne hive en masse spændende metafor ud af, hvorfor de flyver på den måde, de gør, og hvorfor de scorer ekscentriske point og sådan noget. Men jeg kan ikke Nej. Jeg kan ikke læse noget spændende ind i det. Jeg er bare sådan, <laughs> de flyver. De tager en bold. Han griber den, eller griber den med munden, hvad end det nu han gør, ikke? Og nu var sådan... Ja, der har vi det meget ligesom hamjone, og sådan lidt, ja, ja det, er, det er fint nok, men der er noget andet, man er mere interesseret i. Ja, det er præcis. Så desværre for alle quidditch det er I ikke også I skal gå til. I skal simpelthen ud og prøve at spille Quidditch i virkeligheden, tror jeg. Der er nogle universiteter og her, der tror jeg, har sådan nogle Quidditch-klubber. Jeg tror også, man kan spille det i Danmark. Øh, jeg tror faktisk, der er en klub i Aarhus. Det kan sagtens tænkes, ja. der er det. Men det er I sgu ikke også, så kan vi så meget andet. Så kan vi så meget <laughs> andet. Med det sorry. er jo så heller ikke det eneste, der sker. I der Nej, der sker faktisk ret meget. der. er ja. meget øh, plot-baseret, ja. det her ja. kapitel. Det kan være, jeg skal give et lille resume. Det må jeg gerne. Ja. Yes, fordi før, at de spiller Creed it, så har de lige en time i forsvaret mod mørkets kræfter hos <laughs> Glitterik. <laughs> Og der snører Hermione Glitterik til at give en... Øh, Underskrift på et papir, som øh, betyder, at trioen får adgang til det forbudte bibliotek. Mm, ja, men han kigger jo ikke rigtig efter, hvad det er for en bog, han. Jeg tror Sådan. faktisk ikke, han ved, hvad fanden det er. Det er heller ikke sikkert, at selvom man havde læst, hvad det var for en bog, at han ville tænke over det. Nej. Det tror jeg ikke, jeg tror jeg faktisk ikke han give en fuck. Nej, det gør han nok ikke. Men øh, de får i hvert fald fat i den her øh, bog, hvad nu den hedder? Superstærke elixier, hedder den på dansk? Ja. Og den hedder et eller andet på jeg ikke. Hvor at opskriften på Juice er i, mm -hmm. som de jo så ved til at bruge. Og den er meget kompliceret, det kommer vi mere ind på. Og så er der Critics-kampen, hvor Harry han bliver forfuldt af en smasher, der er øh, kapitlets titel. Mm -hmm. Og så ender han i Hospitalsløjen, ja. fordi at øh, han først brækker armen, og dernæst får fjernet alle knoglerne af Glitterik. Det er det mest komiske scene med den der ja. slatne arm, der sådan ja. popper frem og tilbage, og så siger Glitterik så det der med det famøse. Nå jamen, i er mindst ikke brækket længere. Ja. Nej, for der er ikke flere knogler i armen, så ja. er fjernet dem alle sammen. De er og så inde på hospitalsfløjen er der jo så et gensyn med Dobby. Mm. Og øh, så kommer der endnu et offer ja. fra basilisken ind på hospitalfløjen. Ja. Det er nemlig det. Og det er jo så det første menneskeoffer. Det er det. Så der, der, der sker, sker noget lidt udvikling i det her kapitel. Ja. Men øh, lad os gå stille og roligt videre. Ja. Jamen, så er det jo Ja, kan man vist godt sige. Det er det. Og vi har lidt overlap i dag. Vi har ikke ja, så mange, jeg snakker om. Ja, øh, Men jeg vil gerne starte lidt ud med her med Jone, faktisk. Ja. Fordi hun er jo initiativtageren til det her. Hun kan jo huske, at Snape har snakket om den her Polyjuice-elixier. Den meget, meget avanceret Polyjuice-elixier. Og det skal altså bare ske. Ikke så meget pjat. Det, ligesom, det er den løsning, der er for at få fundet ud af, at det er Malfoy, der er aftageren for Slytherin, ikke? Jo. Og det kræver ret meget. Det kræver blandt andet at de skal begå indbrud nede ved Snape. Altså, det er jo pisseulovligt. Ja. Det er jo ikke gammel nok til at lave den her. Det skal generelt bryde rigtig mange regler. Ja, det skal op have den her bog for det første i den forbudte sektion, og det er vist først, når man går øh, på femte år, at man må tage bøger, eller er det måske endda deres første syvende? Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg kan heller ikke huske det. Men for det første skal de have fat i, i bogen, hvor elektræderne er, og for det andet skal de stjæle alle ingredienserne, og så skal de jo gøre det i skjul inde på et toilet. Og så jo faktisk også slå de her bevidstløse for så at og tage deres. Form. Ja, altså hele den der identitetstyveri ja. er jo også ulovligt. Det er jo pidsulovligt. Altså, ja. Altså man tænker, det må jo ikke være en lovlig elixir, medmindre folk har givet sådan deres consent til, at man gør det e egentlig. Ja. Det ved jeg faktisk ikke. E vil du ikke også tænke, at der er nok at folk nok skal give en lov, før de må jo, tage ens form? det vil jeg da umiddelbart tro, fordi det er jo også til identitet, altså identitetstyveri. Mm -hmm, det er det. Så selvom det selvfølgelig kun er midlertidigt, så vil jeg da... Det er jo ligesom i dag at få falsk en underskrift i vores det. verden. Det er at stjæle nogens pas eller et eller andet ja. retning, ikke? og så udgive sig for at være dem. Så altså, det, det sker jo et par gange. Det sker jo også, da de gik ind i ministeriet, og da de øh, hermene udgiver sig for at være Bellatrix og de to andre. Ja. Det sker faktisk generelt mange gange i det her bør. Ja, og det er jo så altid med den gode sag for øje. Men ja. Næsten. Altså, ja. Der er selvfølgelig Moody, der bliver impersonificeret af ja. Barty Crouch Jr. i bog 4. Ja. Men det er jo sådan noget, der kan ske. Det er lidt lovløs verden, faktisk. Ja. der bliver brugt lidt i flink, den her i Ja, det gør den. Altså, det er ret hæftigt. Ja. Det er jo ikke nok ikke sådan noget, at man bliver ekskluderet fra, øhm, fra det engelske samfund for. Fordi det er mere det her med, at man bliver eksponeret for moklere. Men Man kunne nok godt få en anden bøde eller fængselsstraf, eller hvad ved jeg. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der skal til for at ryge i askevand. Nej, nu er Askeban jo altså også lidt trøjmandsverden, som jeg har på Guantanamo. Spørgsmålet er, om øhm, der ligger noget mellemsted. Ja, det er nemlig det, fordi jeg synes godt nok, det er voldsomt at ryge fængsel. Ja. I den magiske verden, hvis man nu har begået en mindre forseelse, mm. Lad os sige, at man har stjålet eller mm. begået indbrud, eller et eller andet. Ja. Så synes jeg, at det er voldsomt noget, derude, Men hvor du kan det. få psykisk min resten af livet. Det er det, og du kommer jo nok ikke rigtig ud igen, når du første har råd derude. Altså, vi, det sker med Hagrid. Hagrid kommer tilbage, da han ja. bliver renset i slutningen af den her bog, jo faktisk. Fordi han ender jo ude på Askeberg, da de tror, at det er ham, der har åbnet... Eller de vil have en søndebok, ikke? Ja. De vil give nogen skyld, for det er. Så der ryger han jo i Askebanen og kommer også ud igen. Ja, så sidder han der måske 10 dage eller sådan noget. To uger. Ja. Det, er ikke så, det. Nej. det er ikke så længe, men han bliver i hvert fald virkelig mærket af den her oplevelse med, at være derude. Så jeg håber, at de har en et mildere form for strafsystem. Måske man øhm, mister nogle privilegier. Eller får taget sin tullestav i to uger eller sådan noget eller andet. Hvad vi har. Men vi har jo ikke hørt noget om det. Nej, det har vi faktisk ikke. Det er lidt interessant. Ja. For der er jo også andre former for straf af Eksempel. altså ja, det har vi jo fået ved fælles i hvert fald. Nå, <laughs> nå, ja. Nå. <laughs> ja. <laughs> vi tænker på ja, det tænker på en rigtig... Altså sådan, en fodlænge. Øh, fod, og jeg tænker ja. på den der elektroniske, hvor man holder øje med folk. Ikke? Ja. Ja. Ja. ja, det er sådan lidt mildere straffet ja. i hvert fald. Vi ser jo også at eleverne blive straffet på skolen, og nogle gange jo også ret fysisk. Jo mere ja. Voldemort kommer til at dominere, ikke? og nidkære ja. hendes torturmetoder, det er lidt mere et... Et bagvendt samfund på den måde, middelalderligt. Ja, det er det faktisk. Det er meget gammeldags. Ja, det ville vi jo ikke gøre i dag. Ej. Så det kan godt være, at man ville blive udsat for en eller anden form for... afstraffelsesmetode ja. ja, for pisk eller... nej det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, nu er vi virkelig ude i sådan et eller andet... nu er vi ude af et tidsspur, men det er ret interessant. Ja, fordi vi har ikke haft den her diskussion før. Ej. Det er først lige gået op for mig nu, at vi overhovedet ikke har svar på det her. Ja, jeg synes, det er svært. Hvordan, øh, altså man kan jo ikke fingrene af en, en trollmand, fordi han har stjålet et brød, eller sådan noget. Det gjorde man jo i gamle dage. Ja. Hak nogle fingre, eller en ja. hånd eller sådan noget. Nu tænker jeg lige det der med at tage tryllestaven, men der er jo mange, der godt kan begå, eller lave magi uden tryllestav også. Ikke alle, men... Jamen, jeg tror ikke, de kan lave de der besværgelser. Jeg tror mere, at det er sådan, du ved, de der små ting. for gnister mm -hmm. til fyge, eller sådan et eller andet, regn. Du ved for eksempel, mm -hmm. der, der Harry han puster sin uh, tante op. Ja. Der bruger han ikke trøllestav. Men han laver heller ikke en besværelse. Nej, det er jo... Han bliver lykkelig. bare vred. Ja. Så du ved, det er mere noget ukontrollerbar magi, men ja. jeg tror ikke... også fra Dumbledore og Voldemort, de kan jo så... De kan godt. Ja. Og jeg ved, der også er nogle øh, troldmænd i Afrika, der ikke bruger så meget øh, tryllestav, fordi ja. at, der lærer de det på en anden måde. Ja. Så det kan man godt, men jeg tror ikke, at britiske troldmænd bliver trænet overhovedet ud i wandless magic. Nej. Jeg tror, det vil være rigtig hårdt for en troldmand at blive frataget sin tryllestav i to uger, en måned. Man hører i hvert fald om på et tidspunkt, der var Lucius Malfoy fra 13 af Voldemort, at han føler jo, at han har mistet en arm nærmest. Altså, det ja. mistet noget af sig selv. I hvert fald bliver totalt demaskuliniseret. Ja, det er hårdt for ham. Kastret. Ja. kunne man også forestille sig. Det kan an på, hvad for en symbolik, man ligger i den tryllestav. Men ja. <laughs> Jamen, det er nemlig lige præcis det, ikke? Det kan være, at I har nogle gode idéer, kærligt og... Ja. Hvad der måske kunne være en... Miller afstraffelse en askeban. Ja. fordi det er lidt vildt. Så skriv gerne. <laughs> skriv gerne ja. Ja. Det var som sagt lidt tidspunkt. Ja. Men tilbage til Hamillone, Det jeg synes der er interessant ved alt det her, fordi hun er jo udmærket godt klar over, hvor mega ulovligt det er. Altså var de andre der er det der med at få bogen, og det der med at stjæle Og Ron Han siger det jo også, Åh oh, nej, der skal så meget arbejde i det, og uha, det er så farligt hun sned." Bror, det her er det er vigtigt, og du har ikke nogen bedre løsning. Nej. Vi bliver nødt til at gøre det her. Og jeg tror især, det er fordi, at hun, det har ligget en rigtig meget på sinde, hvilke konsekvenser det her har for hende og andre mogleføljer. Altså, det er jo hende, der bliver ramt. Ja. Det er jo ham. Det synes jeg var meget sigende, at vores regelrytter. Ja, de bytter virkelig roller der, ikke? Altså, Ronda normalt ikke går op i regler, og ham jo ja. virkelig gør, De bytter lige, mm. med men det jo, du ved, det, der, det betyder virkelig meget for hende, fordi det er hendes liv, der er faktisk er på spil her. Ja. Og det ser vi jo også. Hun bliver jo også fodstænder senere i bogen. Ja. Gud skal lov for hende, at hun er så klog, at hun ikke dør af det. Er det. Ja. Fordi hun rører rundt, med deres spejl, men det kunne da sagtens være sket. Ja. Så altså, der er jo en reel far. Men det tror jeg rigtig nok, det der med, at hun har faktisk noget i klemme på en anden måde, end Harry og Ron har. Ja. Som gør, at hun tænker mere over faren ved det, mm -hmm. end de gør. Det ja. det. er nemlig det. Altså, Der er i hvert fald mere at vinde for hende ved, at det her det bliver løst, og de får fundet ud af, hvem det er. Ja. Men jeg synes også, at jeg havde egentlig også lidt tænkt over øh, i forhold til alt det her med den her frygt, de render rundt med, og der er nogen, der kan blive øh, forstenet. Har lærerne snakket med de mokkelfødte om, hvordan de skal forholde sig til det her. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, de ja, sådan lidt, øh, prøver at dække lidt over det. Eller sådan. Mm -hmm. Det virker ikke som om, at det bliver taget helt vildt seriøst. Nej. Det synes jeg ikke. Nej, det, og det virker ikke rigtig som om, de gør noget heller. Nej, det er som om, de bare lidt afventer. Sådan. Hvornår kommer det næste? Ja, nu må vi lige se. Det kan jo være, at det var en joke. Første om, eller <laughs> ja. sådan. Det virker sådan lidt sådan, fordi det er kun gået ud over Filtis' kat. Ja. Madame Norris, ikke? Og Derfor tror jeg måske også at lærerne tager så lidt lidt på det. Sådan, Åh, ja. ja, og så alligevel, fordi de hiver dem på kontoret der. Ikke? Og er sådan... Jo, og Dumbledore siger også det der med, at de her elever kan ikke udføre den her mm -hmm. Altså Det er ikke eleverne, der har gjort det her. Det er med det. Altså, det kræver virkelig meget, og det kommer vi også til at tale om lidt senere, at forstene nogen. Altså, der skal noget seriøst magi til. Man kan ikke bare lige forstene nogen. Nej. Så det er seriøst allerede nu. Og man vil jo håbe, at lærerne rende rundt og prøvet at lave nogle besværelser og finde ud af, okay, hvordan stopper vi det her? Ja. At Dommelov sidder op på sit kontor, det ved jeg ikke, gør et eller andet? Håber vi på? Ja. Jeg ved det ikke. Nej. Altså, jeg tror desværre, du har ret i, at de bare sidder sådan lidt på den lade side og sådan, nå ja, lige nu, der er det bare en kat. Der er de der. Ja. Så er det fint. Lidt ala i femeren, hvor Ministeriet for Magi også prøver at dække over de ting, de godt ved at men som ja. ikke rigtig vil indse det. Ja. Det var det. Altså, øh, vi kommer også til at tale lidt senere om Colin Creevy. Ja. Fordi han bliver jo forstenet. Og apropos, tror jeg så ligesom også, at det er startskud til en ændring hos lærerne. Lige præcis. At det går ud over en elev, faktisk. Ja. Og det er jo der, de begynder lige så stille og roligt frygte, at okay, skolen skal måske faktisk lukke. Ja. Fordi vi har det her monster, eller hvad fanden det er, ja. der er et eller andet sted inde i slottet, og vi kan, vi kan ikke finde det. Ja. Og man tænker, hvordan fanden kan vi ikke finde det? Ja. Altså, Arkeo Ja, det, er de det er ikke at den for det. Nej, det er jo de klogeste mennesker overhovedet i, i Storbritannien, vil man da formode. Ja. Dumbledore er jo ja. omnipotent. Hvordan har han ikke lært sig selv slangevisken? Det tror jeg ikke er noget, du kan lære. Det tror jeg er en evne. Ron gør det jo faktisk. Ja, okay, det er rigtigt. Han lærer lige sådan få ord. Det er det. Ja. Men hvis få ord, ord er det, der skal til For åben kammer. jeg ved godt, de ved ikke, det er en kæmpe stor slange. Nej. Men man må jo prøve nogle ting. Ja, ja. det er rigtigt nok. gør også forsøg. Altså manden han har jo fundet noget de 12 anvendelsesmuligheder for drageblod. Han måske da også kunne en lille smule slange-sprog. <laughs> ja. Tænker du ikke det? Jeg tænker i hvert fald, at han ville godt kunne finde ud af at lære det måske lige et par ord, hvis det var, at han vidste, det var en slange, men han ved nok bare ikke rigtigt, hvad det er. Det er dyr. selvfølgelig jo også, hvilken metode det er, man skal gå til tingene med. Ikke? jo. Og det er jo rigtigt, hvis man ikke ved, hvad det er, men han må have nogle idéer. Men ligesom i Ædderen, hvor vi snakkede om at dommeltår, også bare ligesom lade tingene ske. Ja. Fordi han, synes, altså, han vil se, hvordan Harry klarer det, og allerede nu opdrager han ligesom også Harry til at skulle tage de her konflikter med Voldemort, hedder han har sagt, altså ja. de her øh, kampe. Og det er måske lidt det samme indtil nu, mm. fordi Dumbledore ikke, altså ser så længe det ikke går ud over et menneske, så tror jeg, at Dumbledore er lidt mere sådan... Altså ud over Harry, Ja, yeah, ud over Harry, <laughs> men altså... Hold vinder. <laughs> altså der sker en ændring i slutningen af det her kapitel, ja, det er ja, tydeligt. Det er rigtigt. Indtil nu tror jeg bare, han har været sådan lidt, ah, lad os Så lige Jamen, er... koldt vand i blodet. Ja, det er rigtigt nok. Jeg synes bare, at det er vildt, altså når man sådan lige tænker over den her situation, lad det lige sådan bundfalde sig. Der er et monster på skolen, som gerne vil dræbe eleverne. Det er jo sindssygt. Ja. Altså det er, det, er... Meget, det er jo meget vildere, end hvad der faktisk sker i nogle af de andre bøger egentlig. Ja, det er det. Det er vildere end i bog 3, og ja, ja. det er også vildere end... Altså i bog 4 er det kun, fordi Voldemort vi så Harryhjel. Ja, det er jo ikke Græsten. Nej. nej, nej. Det er ret voldsomt, og så reaktionen er ret sådan... Relaxed. Ja. ja. Det, det, det. Relaxed. Der er lidt mismatch i hvert fald. Yeah. Det havde jeg også overvejet lidt. Og så tænkte jeg også i forhold til ham, Jone, at øhm, hun er et perfekt eksempel på, hvordan kærlighed kan gøre blind, også i det her kapitel. Fordi hun bliver ved med at forsvare Glitterik. Ja. Uanset hvad, så, altså, hun... Det er ligegyldigt, hvad det er, han gør, og hvad det er, han siger, og om han står og og fucker det op, og får Harry til at spille varehul, eller jeg ved ikke hvad. Hun bliver ved med at forsvare ham. Også i forhold til den der skide bog. Ja. Altså... Det er så sjovt. Hun har endnu ikke indset, at han er en dårlig lærer. Nej, Nej. og det er bare utroligt. Ja. Hvordan det kan tage så lang tid for hende, fordi jeg havde tænkt, har det er meget sjovt, det er ligesom Molly Weasley, hun har jo også den der skolepige Men det er altså, virkelig meget tilført, at det går op for ham, Jone. han er en skidt kal. Ja. Jeg tænker lidt, om han lægger en besværgelse over de der teenagepiger. Gud, jeg ikke lige tænkt over. Det ved jeg ikke. Altså sådan et eller ja, ja, ja, sådan noget. noget. noget. Ja, sådan det kunne hun jo godt finde på, altså. Ja, ja. Det er jo ikke noget, vi hører noget om. Men jo. Altså. Det er bare voldsomt. Hun er så klog. Hun ja. er så klog, og hun kan bare ikke se nogen af hans pej. Hører vi jo om, at der er nogle af drengene, der er lidt vildt med ham? Det synes jeg ikke. Nej. Det kunne godt være sådan en, som Colin Creepy også hedder, var noget starstruckness, måske. Ja. Men nej, det gør vi ikke. Nej. Altså Molly er det. Det er bare, fordi jeg det. tænker, at hvis han nu har en eller anden form for parfume på, sådan noget kærlighedsparfume elektier mm. noget, så ville man jo også tro, at det skulle virke på drengene. Det kan jo være, at det kun er retter mod kvinder. Man kan vel godt, øh, altså du ved, med nogle de rette feromoner og sådan noget, kan det jo godt være targetet mod et specifikt køn. Ja. forestil dig, ja. mig. Altså det er jo magi, ikke? Han kunne godt finde på det i hvert fald. Han kunne ja, virkelig han godt finde på det. Og det kunne måske fortælle noget om, hvorfor hun er så øh, fat -svag. Ja, Jeg er meget forblændet i hvert fald. <laughs> det er rigtigt og det igen, og hun, hun er igen at hun er så logisk og så realistisk i forhold til hvordan de skal kontere det her og bare overhovedet ikke i forhold og til men det det gør det hende også bare meget menneskelig det gør at hun det også ikke kan for, blive forblændet af nogen og det har vi andre jo også prøvet. jeg har ja. da også prøvet, brugt hvorfor skal nogen være hvor jeg baseret ind hvad i al verden? alverden ja. kigger der love er der ja. hvad fanden sker der lige der ja ja det gik ikke altid mening vel Nej. men han er så også bare er han ikke et sted er han et sted i 20'erne måske ah jeg tror han i 30'erne det er jeg sgu ikke sikker på Nå. uanset hvad han for gammel til, i Ja, vi har jo talt om, om tidligere... Ja, jeg kan seriøst ikke hvor gamle Nej. Anyway, så synes jeg, at vi skal gå videre til Dobby. Mm. Og det er jo så... En, vi begge to har tænkt det over i den her kapitel. Fordi han, øh, han kommer ind på hospitalsfløjen, og han giver Harry nogle svar på... Altså for eksempel, han finder ud af det der med, hvorfor kom vi ikke ind på perronen, der er i starten af skoleåret. Og... Mm -hmm. Men han åbner så også for nogle nye spørgsmål. Mm -hmm. Fordi han finder ud af, at Dobby er bagmanden bag... Nogle af de ting, der er gået galt for ham. Men Dobby fortæller jo så også, at det her med, at kammeret er virkelig blevet åbnet. Ja. Og at, øh, at der er faktisk noget at være bange for. Det er ikke bare en fantasi, Dobby har. Eller sådan. Mm. Man fornemmer, at det er ægte, det her. Ja. Det er ligesom, da det går op for os. Okay, holy fuck, vi har faktisk et problem. Der er et problem, ja. Og han forklarer så også, at det er ham, der har forhekset den der smasher. Mm -hmm. For at gøre Harry så skadet, at han bliver sendt hjem til familien dødsligt. Lige præcis. Og det er så også der, hvor man tænker der skal noget seriøst til, før ja. man bliver sendt hjem. Ja. Fordi vi har jo set alle mulige forskellige former for sorg og så videre at blive helet meget let. Så det er jo ikke nok, han skulle jo altså være smadret til ukendt. Han skulle jo nærmest... Cardiopode ligesom eller sådan ja, noget. Ja, ja. Altså inde på Sankt Munches, ikke? Ligesom med vores forældre, før der ville ske et andet. Men det var blive. jo også der han ville blive sendt ind. Altså, Dobby tænker overhovedet ikke den, der plan, Fordi... De skader, han forvolder Harry, og de, altså det der med for eksempel også at parikere indgangen til perronen, mm -hmm. altså det er jo ikke noget, der holder Harry væk fra Hogwarts. Det er meget kortsigtet. For. Meget kortsigtede løsninger, Dobby har. Mm -hmm. ja. Men jeg tror heller ikke, altså nu har han jo boet sammen med malfoy familien altid, men han ved jo ikke så meget om trådmands magi. Og ja, hvis han ikke ved, hvordan det fungerer med sårhæling og sådan noget, så kan det jo godt sig at han tænker, at det her det må være nok, hvis jeg bare bakker hans arm nok gange. Ja. eller en granjebrud ja. eller et eller andet, så kan det tænkes, at det er fint, men alt kan jo heles. Ja. med mindre det er faktisk er sådan forbandelser det Og hvis det så er det, så vil han jo endda komme ind på St. Mongols. Så han vil jo ikke pludselig... Altså vil han selvfølgelig også komme ind på Mongols, kan man så sige. Det er, det er jo rigtigt. Altså, det er jo sådan set lige meget, om han kommer hjem ja. til Dursley eller St. Mongols. Ja. Altså hans bedste håb havde nok været at skræmme Harry så meget, at han selv venter til hjem, ikke? Jo, men det kommer han ikke til at lykkes med. Nej, det gør han ikke til Altså, det, det, han har valgt den forkerte target i hvert fald. Så skulle han have gjort sådan noget med at tro Harry med, at hvis han ikke tager hjem, så vil han gøre noget ved Hermione, for eksempel, eller ja, Ron. Altså, sådan, så skal det være noget, der går ud over nogle andre, mm -hmm. hvis det skulle han skulle have lykkedes med sin plan. Ja, det tror jeg også, at øh, hvis du ikke gør det, så sker der ikke mod, mod din dine bedste venner. Ja. Så gør jeg noget ved dem, sover ja. dem, eller ja. kasser dem ud fra et højt bjerg, eller sådan noget. Ja, ja. der skulle ske sådan et eller andet. Ja. Det tror jeg faktisk også er mest realistisk. Men lige i forhold til den der smasher, som Dobby så mm hækser, -hmm. så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, om, den, om der er noget symbolik over den mm -hmm. der smasher, der er. Det der med, at man bliver forfulgt af nogen. Og jeg kom sådan til at tænke på det der, øh, den der sætning, sådan en ulykke kommer sjældent alene. Mm -hmm. Fordi så sker der jo det der, at han brænger armen, og glider ikke ødelægger sig armen endnu mere, og han kommer på hospitalsfløjen, hvor der mm -hmm. så kommer et nyt offer ind. Altså der sker en række af flere ulykker mm -hmm. efter den der smasher. Yeah. Det er bare sådan det der med... Det kender man også nogle gange fra at eget liv. Det der med, at lige pludselig så vælter alt bare omkring en. Og mm -hmm. det er som om, at når der først går en ting igen, så alt vælter bare. ikke, Så ja. kan man heller ikke finde ud af det og det og det. Og det bliver kaos i ens ja. eget liv. Ikke? Altså jeg, tror, jeg føler lidt med Harry det her kapitel faktisk. Det ja. der med at blive for fuld på den måde, den smash jeg her, som bare er efter ham. Og han kan ikke gøre noget ved det. Det er meget symbolsk. Ja. Jamen det kan du egentlig godt rette ind. Og det er jo også, altså, som, som du også sagde i forhold til Hermione. Mm, altså nu er det kun sket indtil videre for Madam Norris ja. det er bare en kat der ja. er blevet stenet. altså nu er der et menneske nu er der en reel forandring der skal gøres noget seriøst nu det giver nok bare at tænke aha, nu, nu tester vi lige om Malfoy måske er aftageren altså igen Hermione er meget beslutsom, men det er først nu tror jeg at, at drengene ligesom bliver sådan okay holy fuck ja vi må gøre noget vi skal gøre noget der er nogen der kommer til at dø af det her på et tidspunkt ja. og det kan være at det er vores bedste veninde der dør Ja. hvis vi ikke gør noget. Så altså, ja, der er en anden... Øh, jeg synes også, der er en forandring her ved det øjeblik, hvor Colin Creepy kommer ind. Der sker ja. der et eller andet. Og at Harry får at vide, at det her er åbent. Det er et rigtigt kammer, og det er åbent. det er egentlig også jeg synes, er sådan, et, sådan et sjovt i forhold til Dobby, det er... Hvor meget ved han egentlig? Og hvordan har han fået det at vide? Jeg tror ikke, at Dobby ved særlig meget, faktisk. Nej, det tror jeg ikke. Fordi det, er jo ikke, det han ved, det er noget, han har hørt mm. Malfoy-familien snakke om uden ja. ham. Altså det er jo ikke noget de vil snakke med ham om. Jeg tror han har halve sandheder, og så har han selv diktet noget videre. Ja det tror jeg også er rigtigt. Og jeg tænker også igen det der med Malfoy-familien ved jo ikke en skid. Ja, de ved jo heller ikke alt. Nej. Altså Lucius Malfoy han har jo den der skid dårpe ikke. Og han har bare tænkt det sætter gang i noget revage, Hvis jeg sætter den, han tænker måske det har noget med det der kammer gøre. Og så er det der du der han giver det til Ginny Weasley så vidt jeg husker. Altså han har jo fået videt af Voldemort at den Dagbog der kan lave forandringer på Hogwarts eller yeah. sådan noget. At den kan bruges til at lave en udrensning yeah. på Hogwarts. Ja, Så det ved han, men hvordan det lige gør, det, det ved han ikke. Han ved jo ikke noget om, hvordan man åbner kammeret, eller hvad der er dernede, eller Nej. noget som helst. Nej, og, og han nok... ved nok heller ikke engang, at det er den, der har noget med kammeret at gøre. Nej, lige præcis. Altså sådan de to ting. Lige så han aner jo ikke, at det er Voldemords sjæl, der er inde i den her. Nej, det ved han slet ikke. Så det var derfor, Voldemort blev så fucking gal. Ja. på ham, fordi han er jo praktisk alt mit han selv væk. Ja, så altså, kunne øh, han lige ind ham lidt bedre. Ja, så kan man lade være med at holde sin hemmelighed så tæt til kroppen. Ja. Kan man sige. Men det, det synes jeg nemlig også er meget sjovt, at fordi at han har ligesom hørt bider af den her information om det her kammer, og så har han bedt for, at jeg skal redde Harry Potter. Harry Potter, han har gjort en masse godt for alvor. Øh, måske ikke lige mig, fordi min situation er stadig lort, men det skal jeg gøre. Ja. Fordi han kan ikke ændre på sin egen situation, så kan han mindst gøre noget for nogle andre. Ja, ja. Meget altruistisk. Ja. Motiveret, ja. Dobby. Så har jeg lige lidt til Dumbledore, jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Mm -hmm. Fordi han øh, kommer jo så også ind på fløj Og det, vi, vi har snakket om før, at det er egentlig ikke så meget, man møder Dumbledore de første par bøger her. Nej, han holder så meget ude af billedet. Jeg elsker jo Dumbledore. Ja. Jeg får altid bare sådan en, en glæde indeni, når han er med i ja. Uanset hvad det egentlig er, det handler om, at man så siger, men jeg kan godt lide citronmål eller sådan noget. Ja. ja. ja, ja, ja. Nå, men han kommer igen ind i det her kapitel, og han konkluderer jo så også, ligesom Dobby, at kammeret er blevet åbnet igen, mm -hmm. fordi at Colin Creevy nu er blevet forstændt. Ja. Og øhm, noget af det, som er lidt interessant, det synes jeg lige, vi skal læse, det er, at han er meget interesseret i at forhindre på et langsigtet plan, mm -hmm. at der kommer flere ofre. Ja. Modsat Filch i sidste kapitel, som havde en meget kortsigtet plan om bare at altså sådan, straffet nogen. Ja. Lidt lige meget, hvem det var. Altså, fordi McGonagall, hun er sådan, jamen, hvem kan det være, og sådan, oh nej. Mm -hmm. Og hvor Albus han siger, spørgsmålet ikke, hvem, sagde Dumbledore, mens han så på Colin. Spørgsmålet er, hvordan? Og det ja. er nemlig, ja. altså, det kan man lægge rigtig meget i, den her sætning, ikke? Mm -hmm. Det er ikke, hvem, det er, hvordan. Fordi, det tænker jeg også lige, sådan lidt mere bredere i forhold til kriminalitet, hvis vi skal stoppe kriminalitet, og dermed ofre, så mm -hmm. bliver vi også nødt til at en ting er at identificere, hvem der er kriminelle. Mm -hmm. Men det hjælper jo ikke på, at man ikke får nye kriminelle. Nej. Så vi skal, altså det hele den der racialiserings-tankegang og antiprækriminalitets-tankegang, mm -hmm. at man skal... Hvordan vi skal stopper modvirke, vi det? det her det ja, fortsætter. før det går galt. Lige Eller når det er gået galt, hvordan får vi så folk ud af det igen? Ja, men man kan sige, lige den her specifikke situation, så er det jo også meget det her med, det er godt at vide, hvem det er, der har gjort det. Fordi så ved vi, hvad løsningen er. Fordi ja, det de... mener McGonagall jo. Men det er jo også den måde, man... Fordi han... Hvis, han... Hvis han lægger to-to sammen, han var der jo, da Måning Myrtle blev myrdet. Han ved, okay, det her det er et væsen, der godt kan myrde folk. Og det er jo ikke, fordi hun havde nogen sår på kroppen, eller noget som helst. Hvis de har spurgt hende, så har hun måske sagt at det der med de gule øjne. Ja. Det ved vi jo ikke, om de har... Oh, hun har fortalt. Det håber jeg. Hvis vi siger, at han har den information, at han ved, at der var nogle gule øjne, og hun døde, da hun kiggede på dem. Og han ved, at det er noget, der kan ting. Ja. Det er to ret vigtige informationer. Ja. Og jeg vil, der er jo ikke mange ting i den her verden, der kan forstå noget. nej det er jo en ret sjældent ting. Så det burde egentlig være relativt let at lægge to og to sammen. Ja. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være så svært ikke at tænke sig til en basilisk. <laughs> ja, nej, det er jeg enig i. Altså, det er i hvert fald, hvis du ved, at det er en basilisk, så ved du, også, hvordan du skulle slå den ihjel. Hvordan du skulle stoppe den. Måske endda, hvordan du kommer ned i kammeret ja. Det er jo sådan, vores hovedpersoner kommer derned. Ja. Men jo, du har fuldstændig ret men jeg, bare... men jeg tror også, det handler om, at Dumbledore ved jo, at det her det er sket før. Ja. Derfor så er han heller ikke så interesseret i, hvem det er, der gør det den her gang. Han er mere Nej. interesseret i at stoppe det, så det er aldrig nogensinde ja, sker rigtigt. igen. Og du tænker mere på, hvem det er, der har åbnet kammeret. Ja. ja, det er rigtigt. Det tror jeg egentlig heller ikke, han er så interesseret i. Nej. Fordi han ved måske også godt, det er nok en eller anden, som Voldemort har, har et eller andet med at gøre. Ja. Men hvem det er, det er han mindre interesseret i. Han ja. er mere interesseret i, hvordan så man mm -hmm. sikrer, at det aldrig sker igen. For det er jo sket mange gange i historien. Jeg tror ikke, det er sket, at folk rent faktisk er blevet myrdet, men det er sket, at kammeret blev blevet Ja. Jeg tror også, der er nogen, der er blevet myrdet før. Tror du? Er det? Ja, det tror jeg? Jeg mindes at huske, at da jeg læste det øh, om Garnt-familien sidste uge ja. om øh, om det, kammer, at der stod der, at der var ikke nogen, der havde troet på dem helt op indtil Amundingmølle blev myrdet, for der havde jeg aldrig været noget bevis. Det mindes jeg, at der stod der. Okay, derinde. det kan godt være. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi ved bare, at det er blevet åbnet flere gange. Det er blevet åbnet flere ja. gange. Det stod der også derinde. Ja. Men anyway. Det er bare interessant, at McGonagall og Harry, de fatter ikke, hvad Dumbledore mener med det mm -hmm. der. sådan det er, hvordan, der er det interessante. Så det, ja. det synes jeg bare var meget sine, øh, og det var meget interessant i forhold mm -hmm. til hele vores debat omkring, hvordan vi gør med kriminalitet. Ja det, rigtigt, ja, det er rigtigt. Altså det er også interessant, hvordan det ligesom former de to karakterfilter, Dumbledore, som du siger, at Fils, han er så kortsigtet. Ja. Og det er ham, det er gået ud over i den her specifikke situation, så det er for også meget forståeligt. Han har en vis sorg i forhold til Madame Norris. Og at Dumbledore, som jo så er meget ældre og ligesom godt kan se det langsigtede perspektiv, og det er ligesom den tilgang, han har til alt ja. i hele den her bogserie. Og det er jo det, han sætter Harry op for allerede nu. Ja. Bruger syv år på at ham til at kunne modstå Voldemort. Og jo. starter jeg faktisk med det allerede. Det er blik, han efterlader ham på dørtrinet. Ja. Fordi han er sådan, at det er den bedste måde at sikre, at du bliver sådan, som jeg vil have dig. Du bliver hærdet. Ja, lige præcis. Ja. Så det siger rigtig meget om Dumbledore. Ja. Det er rigtigt. Ja, men så kan det være, at vi skal gå videre til Den Mækiske Vand. Yes. Ja. Altså det åbenlyse at tale om i det her kapitel med Den Mækiske Vand, det er ja. jo Politius-elektier. Det er det. Det er også det, jeg har forberedt. På. Lige præcis. Men øh, jeg vil faktisk gerne starte lidt med bogen, som vi finder ja. Politius-elektier i, som de er oppe at stjæle på... Selve bogen. Selve elektier... de stjæler den jo. De låner den jo faktisk meget legalt, fordi de får jo... Underskrift. Der er jo, de, de fusker jo faktisk overhovedet ikke. Nej, det er simpelthen bare dumhed fra Glitterik's Side. Men øh, de får den her bog, som sagt, der hedder Super stærke alexier, som er i den øh, forbudte afdeling. Og bogen er skrevet af Phineas Byrne, tror jeg, er skrevet, hvis jeg kan læse med en skrift. Og den indeholder nogle af de farligste og grusomste alexier, man overhovedet kan forestille sig. Og jeg er ret sikker på, at de fleste godt kan huske scenen fra bogen, hvor de står bladret i den. Og der er sådan nogle forfærdelige billeder af folk, der virkelig sådan har det skrækkeligt, Og de står også sådan, de står og kigger på den og sådan noget. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at den står i den forbudte afdeling. Fordi at, altså man kan gøre seriøs skade med de elixier, der er i den her bog. Den indeholder bl.a. nogle illustrationer af, som sagt, hvor galt det kan gå. Og det nævner de jo i det her kapitel. Det er en mand, der er vendt på borangen. Ja, jeg ja og en kvinde, hvis hoved der vokser arme ud af. Og det har ikke nødvendigvis relevans til politivuselixieren, det her. Men de ser også øh, i, i filmen, der ser man billedet af en kvinde, hvis vokset, der vokser en kæmpe æderkoppe ud af. Og der er der også nogen, der har teoriseret, at det her måske kunne have noget at gøre med, hvis æderkoppe-DNA forurener polyjuice -alikserien. så kan sådan noget ske. Fordi det var også det, der skete for Hermione. Fordi ja. hun drak et kattehår. Brød til en kat. Og så kan du måske blive til en eller fucked æderkoppe-lignende væsen. Ja. Er du ikke til at vide, hvordan man... Altså, vi, vi ved jo heller ikke, hvordan det er, at Hermione bliver forvandlet tilbage til den menneske. Nej, det er noget, Banner Pumphrey, hun ordner. Ja, gudskeloven, virker ja. det, som om det er relativt nemt. Men hun ligger alligevel deroppe. Lige tid, går hun ikke oh, det? det hun ligger, i, hun er indlagt i lang tid. Ja, ja sådan en uge, to uge måske, eller ja. sådan noget. Ja. For ligesom at komme tilbage til sit normale sted, så det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Og jeg kunne forestille mig, at jo længere væk det er fra din egen race, jo sværere er det måske også at komme tilbage. Ja, man kunne forestille sig, altså en kat ligner jo hjem væk mere et menneske end en edderkop. Det er nemlig det. Ja. At hvis man spiser en noget. <laughs> så ja. kunne det blive rigtig ubehageligt, og det kunne måske endda også ende med, at man ikke ville kunne komme ud af det der form igen, forestiller man. Ja. Jeg ved det ikke. Altså, de løser det jo, men jeg tænker, det ville da være en skrækkelig oplevelse. Ja. I hvert fald at blive fanget i sådan en æderkoppe, halv-tindstand-agtig. Ja. Det, det synes jeg var lidt sjovt. Ja. Men det kan være, at vi skal gå lidt videre til polyjuice ja. Elixieren, så Den, øh, som jeg også sagde før, den bliver brugt mange gange faktisk ja. i løbet af de her den her bogserie. Den blev også brugt ret mange gange under tråndmandskrigen, faktisk. Mm -hmm. øh, både de gode og de onde. Ja, for at imitere hinanden ja. og til falsk og... identitet Ja, så man måske forestille sig det der med, at man går ind og fjendens strategi mm -hmm. og sådan noget, du ved. Det er jo en meget smart måde at gøre ja, det, det på. Så den får ret stor betydning. Mm -hmm. Det, der er ret vigtigt i forhold til den her politiske, det er, at den, man forvandler sig til, skal være i live Ja, ja det var DNA. også en information, jeg fandt ud af. Og det ved vi, fordi øhm, Bodycrowns Jr. Ja. Han jo holder Alastr Moody i live i bog 4. Han ligger nede i båden af den der kiste. Præcis. Og det, ja, Han kan ikke bare slå ham ihjel. Jeg tænker også, at der må være en eller anden øh, grænse for... Altså, fordi man kan jo godt plukke noget hår, mens en mm -hmm. person er i live, og så slå personen ihjel. Ja. Men det kan godt være, at det der hår det bliver for gammelt i forhold til at kunne blive ved med at bruge det. Måske. Jeg tænker, det derfor, at han holder ham i live i hvert fald. Mm -hmm. for kunne han jo bare klippet hans hår i, mens han er i live, og så slår han Det er rigtigt. Så, ja. så ja, det må, der, der må være en sådan begrænsning på, hvor længe det kan holde sig. Det er, men det er heller ikke til at vide, hvor lang tid han tænkte, at han skulle være aldersdommulig. Det være, at han tænker, hvis jeg nu ja. måske kun klipper en lille så af, så er det ikke sikkert, at jeg kan bibeholde den form længe nok. Altså, hvor meget, hvor ofte skal han drikke den? Fordi ting er jo også med Polyjuice. Den, som ham Jone laver, var kun en time. Ja. Måske ikke knapper den op. Men de kan holde op til altså et halvt døgn. Ja, det holder fra alt fra 10 minutter til 12 timer, læste jeg. Lige præcis. Alt efter hvor god eh øh, er, leksier, er lavet. Og jeg gætter ja. på Magic Roach Junior, at hans kunne holde 12 timer. Ja. Så han ikke behøver at gå og drikke af den hele tiden, ikke? Jo. Altså man kan sige meget om ham, men jeg tror egentlig han er en dygtig troldmand. Ja, det tror jeg også. Altså det er ham de lærer mest mest af. Ja. Af de lærer, de har ja, i ud udover ikke? Jo. Så mon ikke han godt kan finde ud af at lave en ret god polyjuice Det tror jeg faktisk også godt. Og det er noget der også er sjovt. Som jeg også nævnte i forhold til det der med, at man kan ikke kan krydse på tværs af rasser. Nej. Du kan godt gøre det med køn og alder, så de kan sagtens blive til Dumbledore. Ja. Ligesom alle, som vi ser i det bog 7, at de alle sammen bliver til Harry Potter. Så kan de også sagtens skifte til at blive Dumbledore, hvis, ja. de, hvis de nu havde noget af hans hår. Jeg havde egentlig også overvejet, apropos det der med, om man var levende, at man kunne tage noget af den døde Dumbledores hår ned i graven. Men det kan man jo så nok ikke. Nej, det kan man ikke. Lidt dumt. Det ville være meget fikst kunne gå rundt og imitere en person. Ja, men også ret creepy. Man kunne virkelig fuck noget shit op. Ja, for er Det er The new die? Yeah. Quite a long time ago. Ja, ja, ja. Så det er ret sjovt. Men den er jo ja. abnormt avanceret, den ja. her elixir. der er rigtig mange ingredienser. Mm -hmm. Og der er også noget med, sådan, hvor lang tid, hvad skal ja. simre, og nogle ingredienser skal samles på bestemte tidspunkter i døgnet. Det er nemlig og... det. Altså, jeg har ja. faktisk endda skrevet ned, hvordan man skal gøre hvis, øh, hvis der er nogen, der er interesseret i at vide, hvordan man laver en polyjuice, den er jo delt op i to dele. Jeg skal nok prøve at gøre det forholdsvis hurtigt. Ikke? Men første del, der skal man bruge spyfluer, marhalm, ranunkel og iler. Og det hedder det der, det der marhalm og ranunkel, det hedder så flokssweed og nutgrass på engelsk. Ja. Der er noget, oversættelserne er ikke sådan helt til de rigtige ting på dansk, tror jeg. Nej. Og så i den anden del, skal man så bruge pulveriseret tvivhjørningehorn. Og det er sådan en slags kolinene. Væsen, som er ret farligt faktisk. Jeg tror aldrig, vi hører om det igen. Øhm, så skal man bruge lidt flere spifluer, så skal man bruge skinnet af en runkedår på dansk, og på engelsk så skal man så bruge skinnet fra en boom -slang -slange. Ja. igen, Det veksler lidt i oversættelserne. Og det kræver enormt meget forberedelse, også som du sagde, fordi at de der spifluer de skal ligge og simre i 21 dage, og marahalm, den skal plukkes ved fuldmåne. <laughs> og så skal det jo så faktisk også stå egentlig, og simre ret længe, før at, ja. at, man, det tager cirka en måned eller sådan noget. Ja, det er det det hurtigste, man kan lave det på? Det er det hurtigste, man kan lave det på. Noget, der egentlig også er sjovt, det er, at man kan faktisk godt gå ud og købe på lidt Ja, du kan godt købe det, jeg tror, i tusen man kan det. Mm. Er du nok det. Jamen, jeg, for, at jeg tror faktisk godt du kan få det på sådan en apotek. Tror du? Jeg synes, at jeg har læst eller andet med, at du bare kunne gå ud og købe sådan en... men hvorfor bestiller de ikke bare en prøve hjem? Ja, jeg ved det ikke. Det kan være, at man ikke kan det som om Ja, det kan ikke godt være. Eller under 17 er det jo det, der de bliver myndige. Ja, men altså... Jeg synes, jeg læste noget med, at det var faktisk noget, man kunne købe på så tænker jeg, kunne man ikke finde en anden måde at få fat i det på? Forfaldske Molly Weasleys underskrifter så bede om en polyjuice. Ja, eller send Dobby afsted sted efter det. Eller... Ja. Altså der er der mange muligheder. Jamen det er der jo. Altså jeg vil i hvertfald... Ja. ja. Nej, han kan sgu ikke finde ud af det. Når du mener med underskrifter sådan, ja, ja det kunne man selvfølgelig også godt. Jeg synes i hvert fald jeg læste. Det kan også være, at jeg tager mega meget fejl, men det Nej, synes at jeg jeg der, der ringer også en hos mig når du siger det, ja, så jeg tror det rigtig nok. Mm. Ja. ja. det synes det er man bare sådan lidt Hvorfor ikke bare postorderbestiller for en nogle til at være det der skidt? Ja. Men ja, nevermind, det gør de ikke. De gør det altså for reals. Ja. Og elixieren er den er ikke elendig. Den holder en team som cirkus. som hun gør det ret godt. Ja. i forhold til hvor avanceret man gør det her ikke? Uh -huh. Og så bliver det jo til Crapper Gold, som eftertiden skulle smage af kål og <laughs> busmænd. Ja. ja apropos så både smag og konsistens ændrer sig jo alt efter. Det er nemlig Hvad for en person, man ændrer sig til. Det vil vi også ja. vide i forhold til Bellatrix, at hun, øh, hun smager af Gerty Root, som skulle være ja. sådan en sygt klam rødfrugt, eller sådan et eller andet, som de får noget te af ja. hjemme hos Luna. Øh, ja, det er Luna. rigtigt. Det er rigtigt. Ja, og sådan, ikke noget eller Det er jo så hendes far, der laver det der Gerty Root te. Ja. Men de synes, det smager af helvede til. Ja. Så det er meget sjovt. Og Harry får jeg at vide, at han smager godt, og hans drik er gyn. Og ja, ja, ja. The Chosen One. Måden ikke også de løber lidt, fordi i hvert fald i filmen, der står de jo også sådan ud, øh, øh, da de får den der. Egentlig. Ja, men det er ikke også meget sådan med, at de sådan lidt nok, når man lige kigger nok, der er ingen tatovering ja, her. Apropos, og. på, det er en ret sjov scene, fordi Harry han er sådan lidt, okay, I står bare og er totalt ublåfærdige mm -hmm. med min krop, ja. og klæder om foran hinanden ja. og alle og sådan, og der er måske nogle ting, I ikke behøver at se. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Og det er jo sjovt, ikke, fordi det er sådan den eneste gang, at der er konsent øh, i forhold til Polyjuice. Det ja, er så alligevel ikke, fordi han får plukket det, uden at han... Ja, ja, ja, ja. Han er med i Han i ved godt, det foregår. Han og vil ikke han... slået bevidstløst. Nej, det er rigtigt. Og det er jo alle andre gange, der bliver folk jo... Der altså... ved de ikke, hvad der sker. Nej, det er rigtigt. De får bare stjålet os Men præcis. han er nu ikke glad for det. For... Men det er så mere i forhold til, at han er bange for, at der skal ske dem noget. Ja. Det er ikke i forhold til, at han er bange for, at de udnytter hans identitet. jo. det er præcis. Så Det er jo faktisk egentlig også meget sjovt. Ja. Men jeg tror, det var det. var Jeg havde Jamen, jeg har faktisk lidt mere til Polyjuice, og det var egentlig noget, der burde høre under Meta. Mm -hmm. Men jeg synes, det giver mest mening at tage det nu. Ja. Det er fordi, at J.K. Rowling har været ude ligesom at fortælle om, hvorfor at hun har valgt de ingredienser, hun nu har valgt til polyjuice mm. Fordi der er nogle betydninger bag de ingredienser, hun har valgt. Det er derfor, det er vigtigt at oversætte dem. Dem, Lige som præcis. ikke øh, er det samme på den, som de er på engelsk. Præcis. Der er nok også noget latin over, men også de engelske betydninger. Men mm -hmm. i hvert fald de der lace wing flies, ja. som så også byfluer på dansk. Mm -hmm. Det betyder, at to identiteter bindes sammen. Ja. Så er der ilerne, de suger essensen ud af dig, mm -hmm. og kommer jo så ind i en anden, kan man sige. det giver jo ret god mening, de i. Så er det det der tvivhjørningehåren, som så er horn og a skal symbolisere ideen om dualitet. Mm -hmm. Og det der not det er noget med, at man er not, altså knyttet mm -hmm. til en anden. Og Fluxweed er kroppens evne til at mutere. Mm -hmm. Og Boomslang Skin, det er sådan en der slange, det er jo også altså det der med at skifte ham. Ja. Så altså det var bare, at hun har tænkt ret meget over, hvad de der ingredienser de ja. skulle være, som kunne symbolisere den der spaltning, eller ja, påtagelsen af den nye identitet. Ja, ja. Det, er, det er jo også, igen, jeg tror, det er den absolut vigtigste, hvad der overhovedet er i den her bogserie. Ja, Udover Ja, ja. Ud over måske lige ved et som så alligevel kun kommer på en anden plads. Ja, Fordi den her den bliver brugt så ofte, som ja. det gør. enig. Den er enormt vigtig. Altså, det er jo kun... Så er skelettofix også ret vigtigt for, at Harry han får sin arm igen. Det er korrekt. Det er ja. korrekt. Og det ved vi ikke, hvordan man laver. Og der er også en elixir i bog 3, som jeg synes er ret vigtig. Ja, det, det er den lupus for Snape, som holder ham ude af sin meget ude Men det ved vi ikke at få en en, gør Jeg ved ikke, om vi får navnet på den. Men mm. den er jo ret stor betydning for ham, kan man sige. Og at han kan være til ja. det job. Der er også sandhedsserum. Som Snape tror med en del gange. Jamen det er der Veritaserum. Nå, ja, nå. Jeg, jeg du tænker, tænker på flydende held? Ja, det var det, jeg tænkte ah. på. Nå, undskyld. Ja. Veritaserum, det er den der, med siger, Det er rigtigt, rigtig og, rigtig. og den der held, hvad nu, den hedder? Jeg kan ikke huske. Liquid det. Luck. Ja, det er nemlig det, de kalder det, men ja. jeg kan ikke huske, hvad det hedder på. Hej. Der er også Amormentia. Uh, Åja, oh ja. ja, den har også betydning. Det gør det nemlig. Ja, der er faktisk flere vigtige. Men, men Polyjuice er den absolut vigtigste. 100%. Den er på niveau med uh, Expector patronum. Ja, den er uh, meget vigtig mm -hmm. for seriens handling. Det er den sgu. Ja. Men lad os gå videre til frileg. Yes. Altså, nu har vi fået talt en masse andre spændende ting igennem, så det er nogle små ting, jeg lige har taget fat i her. Ja. Fordi vi, vi talte jo lidt om det der med forstenning ja. i forhold til Colin Grevy og Dumbledore osv. Og, så videre, så videre. og jeg ville jo egentlig gerne undersøge, okay, hvordan fanden kan man så blive forstenet i den her verden? Hvor let er det at genkende en person, som er forstenet, og hvem gør det? Ikke? Og der er ligesom to, måder, to anerkendte måder, som folk ligesom er 100% sikre på, man kan blive forstenet på. Og det er blikket af en gorgon. Jeg ved ikke, hvor mange en gorgon? Der er. En gorgon, det er medusa. Nå. Altså en slangekvinde, ja. ja, ja, ja. som så forstener... Hende med håret. Lige præcis, ja. hende med slangehåret, som man kender fra de græske myter. Ja. Som man så selv kan forstene, hvis man vender et skjold mod hende. Det er sådan, det er myten ja. i hvert fald. Det er sådan, de får hende besejret. Og de findes jo umiddelbart i den her verden. Hvilket er meget griner. Jeg kunne ja. godt tænke mig, at de tog til og så fik fundet nogle flere fluffier og gorgon og sådan noget. Ja. en gorgon, og så bad. Det er de eneste to måder. Der er to måder. Man tænker, der er måske også en mørk magi, der, der kan. Det, det siger Dumbledore jo også i kapitlet før, det her. Okay, der, det skal være meget mørk magi, for det kan lade sig gøre. Så måske der er en forbindelse, men der er ikke nogen, vi kender. Ej, okay. Der er ikke nogen sådan etableret anden måde at gøre det på, end de her to ting. Og det kan være rigtig svært at se forskel. Men ting er ligesom, at normale mennesker, når de dør, så går de i rigor mortis, altså dødstivhed, og så bliver de slappe igen, når rigor mortis er forsvundet. Men de her, de er jo stive hele tiden. Ja. Så det handler egentlig bare om tid. Vent og se. Bliver de er ved med at være stive? Hvis de gør, så er de sgu nok forstændet, ikke? Jeg tror også, det de bliver grå. Gør de ikke det? Er... Jo. I ja. hvert fald i filmen. Ja, jeg synes, der er ja, noget i det. Eller, eller hvad? hvad er det? Ja, det kan være, de har den samfund. De. Men når man finder. står sådan her. Ja, jeg, nu kan I ikke se det i podcasten. Ej, jeg, jeg kan se det. Du positur. <laughs> <laughs> Forsøg på at ligne ham i june, der der ja. beskytter sig. Ja. Hvis man sådan er forstenet, frosset fast i en positur, så er man nok ikke død. Nej. Nej. Fordi så vil man jo bare ikke... Ja, ja, lige ja. præcis. Lige præcis. Så, altså, man, man vil jo ikke mene, at det burde være så svært at se, Ej. at noget var for Man kunne bare sådan prøve at slå det mod et og se. Altså for eksempel katten, ikke? Jo. Okay, den bliver ikke slap af det her. Den er meget stiv. Ja. Så. Og så overvejede jeg også, at vide, om de er ved bevidsthed, mens de for Det tror jeg ikke. Nej. Det øh. Forstår med de, man at man får for koma eller sådan? Ja. Det virker også umiddelbart, som om personen ikke er ved bevidsthed, for jeg kunne læse mig til? Men hvis det var, altså... Ved bevidsthed, så ville det være forfærdeligt. Det ville være at værende ja. døden nærmest at ligge der. Det er ligesom det, der sker for Neville, da han bliver fanget i den der kropslås. Ja. Og han bare ligger og sådan, fuck. Ja, det må være virkelig ubehageligt. Mm -hmm. Vi har jo begge to prøvet det. Okay, ikke for sammenlignende, fordi det er noget helt andet. Men den der, det der, man kan opleve, når man sover. Ja, søvnparalyse. Søvnparalyse, ja. Det er jo noget, som mange mennesker prøver. Men det der, mm -hmm. hvor man bliver sådan lidt lammet i kroppen i... Nok ikke så lang tid, men det føles som lang tid, ja, ja. ikke hvor man ikke kan bevæge sig. Lige præcis. Ens, hjerne, ens krop, den sover, og ens hjerne er vågen, og så bliver man ligesom... Man kan ikke løfte hovedet, Nej. og så kan man ligge der i... Ja, det føles måske som fem minutter, når man i virkeligheden har tre sekunder. Ja. Og så kan man måske løfte en lille finger, og så kommer man ud af det. Det er ja. meget, meget specielt, men det er ja. lidt det samme koncept. Det er faktisk rigtigt. Fortset ja. fra, at de her altså kan gøre det i flere dage. Ja, ja, ja. Eller blive <laughs> ja. liggende, hvis der ikke kommer nogen kur. Ja. aldrig kommer en kur, hvis vi aldrig finder en main route, så så det ja. bliver det blikende, Så jeg håber også lidt for dem, at de er i en form for koma at de ikke opfanger, hvad der foregår. Der er jo nogen, der tænker, at folk i koma godt kan høre, hvad andre siger, og er ved bevidsthed. Ja. Så øh, hvad ved. Men jeg tror ikke, de er ved bevidste. Anyways, jeg har en lille bitte ting mere. Ja. Og det er i forhold til noget Glitterix siger. Fordi han, vi starter kapitlet ud med en scene fra GlitterX <laughs> Classroom, hvor han får Harry til at hjælpe sig med at opføre scener fra hans bøger. Ja. han elsker sig selv, og nu tør han ikke lave noget farligt længere med de her pixie efter den øh, fadesse, det var sidste gang. <laughs> så nu skal de bare egentlig lave skuespil, ja. fra, baseret på hans bøger. Og der nævner han det her med, at han havde brugt homorføvssværelsen til at øh, ja, kurere en varulv et eller andet sted. Der var en landsby et eller andet sted, der blev terroriseret af en varulv, og så lavede han en eller anden simpel en bum, så reddede han ligesom dem, og personen blev til et menneske igen. Og øh, ting er jo, at Plederik er jo en kæmpe løgner. Vi kommer tit ja. ud for, at han fortæller en masse ting, som ikke er rigtige. Og det virker ikke umiddelbart, som om der er nogen kur for det her lynkantrofi, som varulve-syndromet kaldes også. Så det er nok løgn. Ja. Der er nok ikke en besværgelse, hvor man kan forvandle folk bare tilbage til mennesker. For så vil du de gøre det med lupin. Ja, og alle de andre, der bliver bidt. Ja, vi møder dem bare ikke. Ej, ja. vi møder selvfølgelig Greyback. Eller hvad ja, ja. <laughs> øhm, og så bliver Bill jo sådan set også bidt. Ja. Det gør han. Altså, så ville det være meget nemt at fix Ja, det er nok noget, de nok har... Jeg tror, det er noget fusk. Fusket. Ja. Det ja. tænker jeg også. Mm. Mm. Jamen, til frileg i dag, der har jeg en lille fanteori. Mm. Det, jeg synes, det var længe siden, vi har haft. Det er det også. Ja. Og så fandt jeg en, der relaterede sig til B2 mm. Og den handler om, at det i virkeligheden var en fejl, at Lucius gav Ginny, der var på hun. Nå. Det var slet ikke Ginny. Han ville have givet den. Det var Harry. okay... Og det er der ligesom sådan nogle øh, indikatorer på, at det er en fejl. Mm -hmm. For det første, så øh, ved han ikke, hvornår Tini ankommer til diagonalstredet. Mm -hmm. Så det er totalt tilfældigt, at han møder hende inde i den der boghandel. Spørgsmålet er også, om han hovedet ved, at hun eksisterer. Det tror jeg ikke, han gør. Nej, tror ikke. Jeg tror ikke, han giver en fuck for, hvor mange viselbørn der er. Nej, han ved, hvad der er mange. Ja. Han, altså, nej, det, det tror jeg ikke, han ved noget om. Og dernæst, så ved han, at den der dagbog har en eller anden form for magt. Hvilket også ligesom tyder lidt på, hvorfor skulle han give den til Ginny. Ja. Altså, det der onde magt vil han nok heller mm. lægge ud over Harry. Ja. Noget, der sådan kan kontrollere nogen ja, hjernevaske ja. i en eller anden udstrækning. Ja. Og grunden til, at han ved, hvornår Harry ankommer til det i mm. sted for resten, fordi det er jo sådan lidt, Nå ja, okay, han ved ikke ved, hvornår Ginny kommer, men hvordan ved man, når Harry kommer? Mm -hmm. Men det er Harry jo skrevet i de her breve, som Dobby læser. Nå, der er en aftale ja. med Hermione. Så det ved Dobby. Mm -hmm. Og spørgsmålet er, om Malfoy måske enten selv læser de breve, eller får det tvunget ud af Dobby. Det er rigtigt. Det kan man diskutere. Men ja. jeg synes, den rigtige grund, eller den, den grund, der er til, at jeg tror mest på den her teori, mm -hmm. det er, at Dobby er meget, meget bekymret for Harry. Mm -hmm. Han er ikke bekymret for nogen andre. Nej. Det er kun Harry, han er bekymret for. Også selvom, at det er øh, mokler, som hemmelighedskammeret Kammer ligesom skal gå ud over. Mm -hmm. Og det kunne jo tyde på, at Lucius Malfoy har snakket om, hvordan kan jeg få ramt på Harry? Åh, oh, ja. Yeah. Fordi hvorfor ellers være så bekymret for Harry? Det er rigtigt. Og han er bekymret for Harry, inden det her overhovedet sker. Og han er ikke bekymret næste år, da Sirius Black er på fri fod. Nej. Der er de ikke bekymret for Harry. Mm. Altså, så, så der er noget, der tyder på, at han har hørt på et eller andet derhjemme, at det er noget, der skal gå ud over Harry. Ja. Specifikt. Jamen, det tror jeg måske godt, du går ret i. Fordi året efter, når Sirius er på fri fod, der er han jo bare en, altså en morder der kunne... Det, det er lige farligt for alle, mm. tror de. Ja, ja. Ja, altså. Men mindre man har en eller anden særlig knowledge om, hvem Black er. Præcis, og det har Dobby ikke. Nej. Og derfor han ikke bekymret for Harry Nej. næste skoleår. Og det tænker jeg synes, er sådan lidt. Det er en ret godt argument ja. for, hvorfor at Lucius i virkeligheden vil have givet den dagbog til ja. Harry. Ja. Og, og hvorfor ikke til at, at Dobby han er så meget efter Harry. Ja. Jamen, det synes jeg faktisk Jeg synes den der med, at Dobby, at, han, at Lucius Malfoy skulle have læst brevene, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror mere på, at Dobby måske har straffet sig selv ja. derhjemme over, at han har brudt sin. Tilliden, og så på en eller anden måde har, har slået sig i hovedet, men sådan har sagt et eller andet med dumme dubbi, og så sagt et eller andet måde med den der dato. Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg, jeg synes, den er lidt mere tricky. Ja, det kan jo være, at det bare er tilfælde. Det kan jo være, at han ville have haft Draco til at give den til Harry, eller ligge den et sted, hvor Harry kunne have fået den. Ja. Det kan jo være, at han også, jeg kan ikke huske, hvordan det, de kommer ind til, øhm, de kommer selvfølgelig ind med susepulver. Ja. Det kan jo være, at han får at vide af nogle folk inde i ministeriet, at nu bruger familien vieslig, susenetværket. Hvad ved jeg. Jeg kan godt tænke, at han har lidt overvågning på dem. Han har jo ret meget magt ja, man, ved, man ved jo ikke, at øh, han skal følges med Ron. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jo ja, være, at de har ops på, hvornår det er Harry, bruger Susan netværket. Det kan godt være. Det kan jo være, at han har set ham inde ved Bogen Burks, og så tænkt, mm -hmm. så er det nu. Fordi så lige pludselig er han inde i den der bogbutik, mm -hmm. fordi han måske godt ved, at Harry skal købe sine bøger den dag. Du sagde Bogen Burks mener du ikke and blot? Nej, jeg mener Bogen and Nå, okay. Fordi Harry han kommer jo ud. Ja. Det er i Tusmørkegyde, der er mm. i den der butik, hvor Malfoy kommer ind. Mm. Og det, det kan jo godt være, Harry han tror jo ikke, han bliver set. Men det kunne jo godt være, at Drago eller Lucius ser ham. Ja. Og derefter beslutter sig for, så kan vi gå ind i Flourish and Buds og give Harry dagbogen. Det kan så Men godt så kommer tænkt. der hele det her du ved, kaos med mm. Arthur Weasley, og de kommer op og slås og sådan noget. Og så kan det ikke lade sig gøre rigtigt. Mm. Og give ham den dagbog, og så giver han den til Ginny. Det kan godt tænkes. Jeg vil sige, at uh, jeg tror, det er en tilfældighed vi skal være helt ærlig, at han kommer der ind den samme dag, og havde måske forsøgt at give den til Harry på en anden måde. Måske sendt den med posten. Hvad ved jeg. Ja. Der kunne være så mange andre måder. Men jeg tror, du har ret i, at han gerne vil give den til Harry. Det virker også mere logisk. Hvordan det så lige skulle foregå. Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Det kan, kan tænke sig, at Draco skulle have efterladt den et eller andet sted, og skrevet til Harry Potter. Ja. på den. hvad ved jeg. Sådan noget. Og så ender det Det er den, rigtigt, han kunne bare sende den med posten. Ja, ja. Da han var kommet på Hogwarts. Harry, Harry er jo ikke særlig klog. Han åbner jo alt. Ja. Og undersøger alt. Det altså ja, ja. ser vi også i bog 6 med, med den der elektriserbog. Så det ville han jo nok godt kunne have lykkedes med. Mm -hmm. Vi ser jo også i Harris fuldstændig ukritiske tilgang til den dagbog, da han så selv finder den senere ja. i den her bog. Ikke? Det er nemlig det. Så, øhm. Og også i forhold til, at han fortæller sådan øhm, kust, og jeg ved ikke alt hvad, seriøst blækker. Han, han tænker overhovedet ikke over Han er bare nej, at der er nok bare nogen, der sød. Ja. Og det er måske, ja. det, det, jeg tror, han ville være lidt nem i forhold til sådan noget her. Ja. Så. Og det er måske også en af grundene til, at Voldemort bliver så galt på Lucius. At mm. han bare sådan lidt tilfældigt giver den til Dini. Ja. Altså det er sådan lidt... Ah, der var vis med mange måder, man kunne have løst den situation lidt bedre. Altså ja. sådan set fra Voldemorts perspektiv. Mm. Ikke? Altså, ja. Tror du, at Voldemort gerne har haft en givet til Harry? Ja, det tror jeg. Spørgsmålet er, at han kunne ikke få ham overbevist i øh, bog 1. Nej. Spørgsmålet er, om han ville kunne gøre det nu. Det tror jeg. At han, at Harry bliver jo overbevist af Voldemort om, at Hagrid er øh, den onde. Bliver han til stede overbevist? Ja, det er jeg. Det mener jeg, jeg huske. Ja, okay. I den her bog. Og han, han får en stor sympati, der går også lang tid, før han kommer ned i, eller han bliver overrasket, at han kommer ned i kammeret og mm. ser Romeo er stå dernede, fordi han ikke forbinder ham med noget som helst ondt. Men jeg mener mere, om han vil kunne kontrollere ham på den måde, som Romeo gør med Ginny. Det ved jeg ikke, om han ville lykkes med. Romeo siger også til Harry, at den jeg er i virkeligheden interesseret i at kende, af dig. Eller, ja. Altså at dræbe af dig. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at at han også er interesseret i nogle informationer, der kan forklare. Det siger mm -hmm. han jo også. At jeg vil gerne vide, hvorfor at verdens største troldmand kunne forsvinde. Mm -hmm. Hvad det er ved dig? Og det vil Hvad gør dig særlig? Ja, og det vil han jo gerne vide af flere grunde. Både mm -hmm. fordi han vil vende tilbage, mm -hmm. og derfor kan beskytte sig mod den anden gang, mm -hmm. men selvfølgelig også en nysgerrighed. Det er en intriguing, ikke? Hvem er det, der er min lige mand? Ja. Hvordan kunne du gøre det her? Du var en baby. Ja. Jeg tror, Voldemort havde ønsket, at den var blevet givet til Harry. Ja, okay. Og jeg tror også, det var Lucius originale plan. Og ja, okay laver han lige en hurtig beslutning. Hvis det er nogle færre nok argumenter. Ja, ja, jeg der, jeg, jeg ja. køber nogle af dem. Ja. Og jeg synes også, det lyder meget realistisk. Så er vi ved at være på vej ind i dag? Ja, det er det godt nok. Ja. Her øh, på torsdag, har vi ikke den 1. marts på torsdag? Jo. Der udkommer der et lille ekstra afsnit. Mm -hmm. Jubilæumsafsnit. Ja. Hvor vi snakker lidt om ja, året, der gik. Så er føler på, hvordan... Øh... Hvad har vi lært, og hvad er der sket? Og, ja. Hvordan har vi haft det med det hele? Ja, kommer lidt omkring. Så øh, det er sådan en lille bonusafsnit, som I kan høre, hvis I har lyst. Ja. Og øh, der snakker vi jo ja, om lidt forskelligt, og fremtidsplaner og mm -hmm. sådan noget. Og tanker om podcasten, sådan et meta-afsnit, kan vi godt kalde det. Lige præcis. Ja, og ellers så kommer vi jo tilbage igen på et tidspunkt. Nu er jeg jo blevet rask, så øh, det er jo det. nu går der forhåbentlig ikke lige så lang tid igen. Nej, altså næste, næste gang, vi skal optage, så bliver det jo for øhm, vores liveshow i Silkeborg. Nej, det er rigtigt, det bliver det. Men det bliver jo også en minisort. Ja, den ligger vi også ud bagefter, ja, hvis man, man nu siger. ikke har mulighed for at komme til Silkeborg. Ja, ja. det regner vi ikke med, de fleste har. Nej. Så der går lige noget tid, inden der kommer en, en rigtig episode igen. Nej, eller ja, det, der går noget tid. <laughs> og det bliver så så klubben, som vi skal snakke om næste ja, gang. Ja, præcis. Yes. Ja. Yeah. Jeg har nemlig et citat i dag, og øh, vi plejer jo at have dem til sidste kapitlet, men det har jeg ikke valgt i dag. Fordi den tog jeg jo uh. før. Det var den der med, med Dumbledore, der kom med... Det, ikke, hvordan, eller, det er ikke hvem, det er hvordan. Ja. Bla, bla, bla. Mm. Så jeg har i stedet valgt et lidt grineren citat, synes uh -huh. jeg. Fordi øh, jeg synes nogle gange, vi glemmer at pointere Ron's humor. Ron er så sjov. Han er så grineren, og jeg synes, han kommer med rigtig mange gode runliners Han ville være blevet en stand-up-comaker i, øh, ja, i moklerverdenen. det ville han. Helt sikkert. Og jeg har valgt et citat fra... Øh, da de ligesom besluttede sig for, at de skal have brugt den her politiske mm -hmm. Og Hermione har jo været helt op at køre. Og så læser de højt. Da Hermione var gået i forvejen for at se, om de kunne slippe usætte bort fra pigetoilettet, viskede Ron til Harry, det ville nu være en hel del lettere, hvis du bare kunne vippe for i kosten i morgen. Ej, <laughs> ja, det var godt situation. Ja. Det var det for i dag. Det var det for i dag, Mille. Ja. Og som altid, hvis I har lyst, må I gerne gå ind og subscribe og yeah. øhm, Giv nogle stjerne og stjerner eller ind på skrive en anmeldelse ja, på iTunes, eller den podcast, at man nu bruger lige præcis, og vi vil også gerne have beskeder inde på Facebook, eller spørgsmål eller hvad det nu er, ja. hvad end I sidder inde med apropos har vi jo det der live show, du fortalte om før på den 6. marts til en tirsdag, mm -hmm. så hvis man nu har et lille spørgsmål, man godt kunne tænke sig, at vi tog op, så skriv ind det lige præcis, godt, jamen tak for i dag tak for i dag